Varför använder ni terminologi som budord, bibel, kyrka, gyllene regel och så vidare om ni inte är kristna? Det finns massvis med andra religioner, som heller inte är kristna och som använder dessa termer. Detta är allmänna religiösa begrepp. Exakt var ligger motsättningen i att inte vara kristen och använda ord som budord, kyrka, gyllene regel och bibel? Kristna har inte monopol på religion. Det är likadant som att säga att eftersom kristna pratar om religion, då har kristna monopol på religion. Ingen annan kan prata om någon annan religion ifall de inte är kristna. Så ser verkligheten inte ut. Bara för att man inte tror på att kristendomen, nationalsocialism sätter är den bästa lösningen för vita så betyder inte det att man kan influeras och ta hem något från dem.